בדיוקסים, מאה ושש יפעים. על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומושה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים רק ברדיו קסם מאבה ששפם הרשת החינוכית של כל ישראל מזל. אסור, אסור לסמוך על המזל, על גבירותיי ורבותיי, ילדים, ילדות. וכשיש אזעקה, כשיש התראה, מהר להיכנס. רגע, יש לנו כאן אזעקת אמת. מה לעשות, זה שידור מתגלגל. נכון, תכננו את הדבר הזה. אבל זה קרה לי בבוקר. אל תהיו חכמים, תיכנסו למקום מוגן. <laughs> ותשמרו על החיים שלכם. לגמרי, <כן> וגם להישמע להוראות פיקוד העורף. כי אנחנו כאן ברדיו כסף מהבוקר כבר מדברים על להישמע להוראות פיקוד העורף, <חשוב> ואנחנו לא. בתחנה הזאת. כל השדרנים, כולנו ביחד, כאן התגייסנו ליום מיוחד כזה. עכשיו, אתם שואלים וזה... את עצמכם, מה פתאום אות של מעדן ויניל בשעה אחת, אחת וחמישה בערך. קודם כל, אה, כי היום יום מטורף, אז... הנה, واה, הנה עוד, הנה עוד. עוד, מה לעשות? זה? איפה זה? אה, אשדוד, אה, חולון, עוד מעט, רגע, אנחנו פשוט לא שומעים, אנחנו פה נמצאים... גם בחולון? אה, כרגע, אני אגיד לך בדיוק, אה, יש לי את החיבור של פיקוד העורף, שמהבוקר הם כבר משגים אותי עם כל האזעקות האלה, אתה יודע, צבע אדום וכל ההתרעות האלה. כן, אשדוד, כל אזור המרכז. חולון, לא, לא, לא, לא ודאי. לא ודאי. טוב, בקיצור, מה שקורה כאן זה שאנחנו okay. עושים מעדן ויניל מיוחד uh, כדי להעלות לכם את מצב רוח, ומה הכי טוב לצורך זה, הגשש החיוור כמובן, אז יש לנו שעה שכולה הגשש החיוור. אני פה עם רוני שוורצה מלוב, שהיא פה מהבוקר. ואנחנו הצטרפנו עכשיו, וננסה לעשות לכם מצב רוח טוב, ואחרי כל הדיבורים האלה בואו נשמע את הגשש. יאללה. תשמעו, תשמעו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 C's is the love בצלץ ארנגל מרחוב העוגן שש. שהיה לה גם יופי גם חן, גם שלושה מגרשים. בה ידמור בקומות עם חנויות הוא בא יוסף מצליח לקח לה את הלב. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. באה שושנה קפלנוביץ'. As ta simburiim le yosef Ha nal ba uzi kfir Mi bait ha shita Veshita ba shoshana hazot Ba ha-ingrid minorvegia Nerewega et uzi kfir Ba zaki amzaleg Mizlege et ingrid comfortably oh oh לא נשאר יופי, לא נשארכם, אין מגרשים, אין בית, ארבע קומות, עם חנויות ופסל. כולם חכמים, כולם, כולם אוהבים את משתן, אבל בבית השכן העשב הוא ירוק יותר. ez <laughs> כן, גם משה ירונסקי יצטרף אלינו עכשיו לשידור החי, והוא יעשה ככה נגלות בין, ה... בין האולפן לבין ה... הקונסולה, הקונטר... נו. <laughs> כן, <laughs> כן, הקונטרול. כה... הקונטרול. לבין הקונטרול. כן. <אז>, אז נשאלה פה שאלה אם ההרגשה שחיוור היו יכולים להצליח היום, אני בדעה שלא. אני מרגיש לי אני... שאולי, שאולי היו כן. היו מתאימים את עצמם לדיום. לתקופה, לה, לה, להווי של היום. לת... לצחוקים של היום. לא יודע, קשה לי לראות את... הם היו עושים מערכון על הרבה כאילו, כאילו, כאילו. אני לא רואה אותם עושים סטנדאפ. אבל זה לא עניין... הם עושים סטנדאפ כל הזמן, זה הסטנדאפ שלהם. אבל השאלה ככה, השאלה אם זה סטנדאפ. זה לא סטנדאפ, מה היו הרכב קומי בעצם. סוג מופלא של הומור, שהוא גם היה הומור הדתי, אבל... אבל טוב, לא הומור לא כן. של מבטאים סתם, וההרמוניה וה הקולית שלהם הייתה נהדרת, וההרמוניה האישית <optimize> שלהם, mayonnaise. לפחות על הבמה, הכימיה הייתה, עבדה כמו שצריך. עכשיו, את השיר הזה כתב ירון לונדון. מן הסתם. כן, לחן של ליאי רוזנבלום. איך לא? זאת יצירת מופת, אחת מיצירות המופת. זה לקוח מתוך סין עם של uh, הגשש החיוור, יצא לך לראות את התוכנית הזאת כשהיית נער? כן, כן. גם אני. Mm -hmm. כן. ואני זוכר שהתוכנית הזאת הייתה בעצם אינטראקטיבית, כי אורי זוהר ביים גם סרט קצר שהשתלב בתוכנית. זאת אומרת, רואים אותם, הם, הם, אם אני זוכר נכון, הם עומדים על הבמה, מושכים בחבל שנמשך לתוך, לתוך המסך. מסך. אבל אולי אני טועה, אבל היה שם קטע אינטראקטיבי, זה, זה ברור. זה ברור. אני, אני גם, זאת אומרת, אם יש לי משהו ככה להוסיף, שזה די ספונטני, כל ההתכנסות הזאת מבחינתי על לגבי ההגשש, אבל מבחינתי, הגשש החיוור זה, זה היה, זה, זה משהו שהוא מאוד דומיננטי בנופש של התרבות הישראלית שלנו. ולא רק כסטנדאפיסטים, הם בעצם היו, הם יצרו איזשהו דפוס. לפי דעתי של שפה, אם אני זוכרת נכון, הם בעצם עיצבו סוג של שפה או דפוס מסוים של שפה שהשפיע יותר מאוחר על התרבות שלנו, מן הסתם. הרבה מאוד... אה, אה, נכון, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא ישבתי להכין את התוכנית אה, מי? על הגשת לא, שלנו. לא, לא, לא, לא, הכל ספונטני כאן. אבל, אבל, כן, אבל הרבה מאוד פעמים, גם המימיקות, גם ה... הניואנצים הקטנים, וגם הצחוקים האלה, שאחר כך היו הרבה מאוד תוכניות בהמשך, שצחקו על התרבות הישראלית, על הממשלה, כל ההומור, כל זה נ... התחיל מפה בעצם, לפי דעתי, לא? 37 שנה. רוני, אני, גר... אני רוצה להגיד לך משהו... זה היה ההומור היחידי. כמעט בגיל שלי, אבל אני לא רוצה לגלת את הגיל. רוני, אני רוצה להגיד <laughs> לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, ואל תיקחי את זה לא נכון, כן. את לא האישה היחידה בחיי. לא נכון, אבל מה עוד הייתי רוצה? סתם או אני? היא קטן ועצוב ותמימי וצחוקה היא גלגל כמו ענבל של זהב ברוחי עזיזה, בחו בגעת מוות, מן יום למשון, טעה לי אלבת, בני איש פה ביום. או, כמה אהבתי אותה, את עזיזה, מן יום למשוף תפיל תלוויזיון. או, כמה אהבתי אותה. זה קצת קפץ, אבל הוא הפסיק. לא נורא, אבל זה כולו יופי באבנים. טוב, בואו ניתן לו לשיר להסתיים, ותישארו איתנו, כי מיד אחרי השיר אנחנו נשארים עם אותו תקליט, עם קסיוס קליי נגד חלפון. וואי וואי, אני זוכרת כמה שמענו את זה כשהיינו ילדים. ולמי שעולים על הבמה, עם הפרסאים כן, יש להם איזשהו קטע של דוד המלך, משהו כזה, מים לדוד המלך או משהו כזה. אבל אתם יודעים מי הקים את הגשש? שייקל. לא, יוסי בנה. לא, מישהו שיזם את ה... פאשנל. פאשנל, נכון, יפה. דו-ספואה. פאשנל פשוט... אחלה, דו-ספואה. תודה. פשוט המשיך, המשיך את, את הקטע שלו, התרנגולים איתם. עכשיו, עכשיו, אנחנו... כן. אה... שנעשה מערכון? לא, לא אנחנו באופן לא אה, אישי. לא אנחנו, אפשר. גבריה! גבר, גבריה! לא, הנה, קוראים לגבריה אה, עכשיו. כן, ג, גברי, בוא אליי, הבדלת עליך. אתה רוצה להתחיל איתי עם חיקואים? אתם לא יודעים שאני <laughs> יודעת זה... לעשות חיקואים ברדיו. <anya�ors> <ś Always> <akanwalker> <slaos> מיכה לא מי <בע enthusiasts> פה והוא חולק עלייך. הוא חולק עליי. שיח מלאכים, אנחנו נשמע את המערכון הזה כדי שיהיה לכם מצב רוח. טוב, אחר כך אנחנו נתלבט פה מה אנחנו רוצים לשמוע אחרי, יש הרבה, יש... יאללה, שיח מלאכים. יאללה. מה אתה יודע? שאשתך נראית כמו ליקוי חמה. ואיך אשתך נראית זה... זה, אני יודע טוב, תראה את טוב? גבריאל! אני הולך תעשה סיורים עם מלאך מתלמד. <laughs> אולי תקרא לו גם אתה, שנשמע אותך, גבריאל. <gabriye> ככה תקרא לאשתך, שתברח ממך. שמעת שבונים שיכונים על המאדי? שמחת סגנתי. לעולים מארצות הרווחה. שיהיה להם לבריאות. אבל זה לא אכפת. אכפת לי שתסגור את הפה. איך שאני אסגור את הפה. גבריאל! אם הוא לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו על הרצפה, דורך עליו חנשי הרגליים, ויקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות שחוק במלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אהלן! אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך אתה, אתה פרחח! די, די, רפול. מה קרה, גבריאל? הלך להיכנס. שתלך לכל הלוחות שתלך. די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת לו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך, כשאתה עוקף, תוציא כנף. אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי. אמרנו אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות. מה המשימה? סיור שגרתי. או, כל הזמן סיור שגרי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות אתה מתמיצות? אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד. מה אתה מדבר? מה אני ביקשתי בזה? גברי, גברי, גברי, גברי, גברי, גברי, גברי, אל תנגב עם הכנף. אני רוצה מבצע, אני לא ילד. שמעת, הוא רוצה מבצע. אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו. אה, זה לא מה שהיה פעם. מה היה פעם? מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה! אה, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים. זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר? מה זה, אתם עשיתם? אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם. הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה אמנו, אתה זוכר? מה זה זוכר? מה היה? آه, טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרא. שרה הייתה יפה. מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות. איזה צמות היו לה? היו לה צמות, לשרה? שתיים. מה זה, איזה צמות היו? כמו שני פעמונים. איזה עיניים. יפוס. כמו שתי צמות. אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב? הרבה יותר קרוב מקרוב. הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב. הרבה יותר, מה? ומה אמרתם לה? אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא? ומה היא אמרה? היא לא אמרה, אמרה, צחקה. ואתם מה אמרתם לה? אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים אנחנו. <laughs> אנחנו באנו לכאן, לאלוני ממרא, במצוות אלוהים הבורא. אלוהים עושה צחוק לכל הנשים. אנחנו רק שלושה אנשים, מפי רקוקה, ומשהו לשתות. נדאג ללילות, כמו חסילות, נגמור כאן אצלך, ויש עוד פגישות, סרה. אלוהים לא ברא, את שרה קרא, סרה.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 ואם את באמת זקוקה לעזרה, נעשה כמיטב יכולתנו שרה, שרה. אלוהים לא ברא את שרה הכרה, שרה. אך אם את רוצה להיות שרה כמלנו, תפסיקי לצעוק ותביטי עלינו שרה, שרה. חלוני ממרה, במצוות אלוהים הבורא. אנחנו עושים את זה כל החיים, אם תצחקי אנחנו חוזרים. אל תאמיני למה שאומרים. באנו פתאום, ואיתך סליחה. תתני קצת קפה, ונתחיל במלאכה סרה. אלוהים לא ברא, את קרה. שרה, אך אם את רוצה להיות שרה לפנינו, תפסיקי חצחון ותביטי עלינו שרה, שרה, שרה. וואלה, מחיאות כפיים. אנחנו לא נוריד את התקליט הזה, אנחנו נשאיר אותו ברקע, כי אחר כך okay. נשמע, אולי עוד משהו. אה... אז מה, במקום לדבר על הגשש, בואו נדבר על מה שהולך עכשיו בחוץ. אנשים בעצם לא יודעים מה, מה לעשות, ללכת לעבודה, להישאר בבית. אני שמעתי, ההודעה האחרונה הייתה שאם יש מרחב מוגן, תלכו, תלכו לעבוד. אנחנו פה, זה מרחב כן. מוגן אחד גדול, וזה <אח> אנחנו כאן באולפן, כן? נכון. לא שאנחנו עובדים, אנחנו מקבלים... אבל אהבה, אהבה, אנחנו מקבלים המון אהבה. אנחנו מקבלים, כן. זה התמורה, כן. של... התמורה שלנו לא שווה בכסף, אי אפשר למדוד אותה אפילו בכסף. אבל אה, בהקשר למה שאתה אומר, אז אה, אולי באמת המקום לדבר על זה שאנחנו דיברנו על כל היום, גם עם אה, כל נציגות הביטחון אה, פה באזור וכולי, אז יש הנחיות מסודרות בהקשר לזה. כרגע אין אישור לחזור לעבודה, אלא רק לגבי... תחומים או מגדרים מאוד מסוימים. בגוש דן ניתן, בגוש, אם יש מרחב מובן. רגע, אז זהו. אז רק לפני כחצי שעה, בערך שעה, משהו כזה, יש היתר, אבל בתנאי שישמעו לכל הוראות הבטיחות והביטחון. מה זה אומר? כי בבוקר היו אנשים שאמרו, אה, זה סתם צחוקים. הם סתם מספרים לכם סיפורים, זה כמו שהיה פעם וכולי, אז קיבלנו הודעות uh, וואטסאפים כאן, וזו המטרה של היום הזה בשידור כאן אצלנו ברדיו, כי, כי אנחנו חייבים לעשות כאן סדר, כי אם יש הוראות של פיקוד העורף, אנחנו חייבים לפעול לפיהן, ולא לצאת החוצה ולא לצלם, כי זה מאוד מסוכן. ומרחבים מוגנים ב-106 בכל uh, עירייה, בכל רשות מקומית, להרים טלפון, וכולם מוכנים וכולם ערוכים. Um, אני, אני קיבלתי הודעה uh, בבוקר שאפילו את קופות החולים של מכבי באזור הדרום סגרו, ולבקש מאותם אזרחים שאם מישהו צריך איזשהו פינוי רפואי או משהו אז בתי החולים ערוכים לקראת, כזה בדרום, כי יש שם את כל, כל העניינים, כדי למנוע מאנשים פשוט להסתובב בחוץ. זו המטרה. זהו, בואו בוא נקווה שהסאגה הזאת כבר תהיה מאחורינו היום. לקראת סוף היום. אנחנו נאמר ככה, בניגוד לגשש החיוור את ההוראות של פיקוד העורף, כדאי לקחת מאוד מאוד ברצינות. נכון. להקשיב למלא לחיים שלכם. זה לא יום מדכא היום, אבל... אז אנחנו נשמע את פסטיבל שירי דיכאון. לגמרי, אבל אני אומרת ש... שאם זה פסטיבל ואם זה מוזיקה, זה כבר עושה טוב. וכדי להתגבר על הלחץ הזה של הטילים והאזעקות ומה זה עושה לנו כזה פתאום, אני חושבת שהדרך הכי טובה זה לשמוע מוזיקה ולצחוק. אז בואו נצחק. וגם נכון? לשמוע מוזיקה, תוך כדי. ברור, אז אנחנו עושים גם וגם, ויאללה. פסטיבל ת... שירי הנה, פסטיבל שירי דיכאון. הכל בצחוקים אבל... אבל. הכל בצחוקים. <laughs> <laughs> בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער. בליווי להקות עצב מובחרות. השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט ייעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים. במושב משמר הדמעה. ובשכונת תל יגון. שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים. וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה שיר מספר אחד שירו של הזמר דני קליידרמן <laughs> לבד אבקה כעץ עזוב <laughs> או מדוע לי עשית ברזים דני קליידרמן, בבקשה <laughs> לבד אבקק עץ עזוב, כי את לכלך הלך בלי שוב, איך התרחק בענתוזים, מדוע עלי עסית ברזין? למה, למה, למה מכרת לי אשליות? למה, למה, למה נגזר עליי לחיות? למה, למה, למה השארת אותי באוויר? למה, למה, למה נגזר עליי? תודה, תודה לדאפי. למה? ככה, ככה, ככה. מה ככה? ככה, לא, לא. קליידרמן, אני מבקש. אז מה הוא אומר ככה? ככה, אלקי. מה אתה אומר על השיר? מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדהווין שלו. אותי זה לא מדכא. מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד הבקק עץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק. אתה ראית מה שאני ראיתי? בטח. מה ראית? המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים. בכלל, הוא גם משתמש במילה אינתוזים. מה זה רע, אינתוזים זה משאיר טעם טוב? מה זה, מכרת לי אשליות? זה ההפך, זה אופטימי, מכרת לי אשליות. מה רצית שאני אמכור, תירס? אני מבקש אדוני. אשליות זה מה שהולך היום בשוק. אני מבקש לא להבין. אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי. בסדר, לא, לא, לא יאמן. אופטימי, אלי, כמה נקודות ניתן לו? אני הייתי נותן לו מקסימום שלוש בסולמיות. רגע, רגע, למה כל כך מעט? שלוש, זהו. למה? אבל אני אשרתי שיר שלם. אתה יודע מה, קח חמש. מה קח חמש? מה, אתה עושה לי טובות? אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך. אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי. לא, לא נכון, לא נכון. זה לא נכון. נכון. סולם לא איוב, נכון. סולם אלומיניום. אני מבקש. פסטיבל אליק. <laughs> לחי עם הפרחים שלך גם כן, מביאה לי פרחים. <laughs> מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים עם זמרים בכלל. שקט, שקט. עזוב שקל. אותי, אל תעשה לי... מה? שקט. מה פתוח? כן. <שקל>. שופטים של תחת. <laughs> ונעבור לשיר מספר שניים שם השיר אמא אמא אמא או, או במילים איש. אחרות רועדת לך בלילה קר לך ורטוב אבא בבית סוהר את נשארת ברחוב, <laughs> ואני זרוק, אין לאן לחזור, כי אני חנוק עמי בתוך עולם שחור. ולביצוע <laughs> שיר מספר שתיים יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב. יצחק יעקב, בבקשה. Hello. Shalom. Shalom, it's hot. Yakov. Yakov. It's hot. Can you? A one, a two. A one, two, a one time. Roredet lach balayla, kar lach v'rathol. בבית סוהר, את נשארת ברחוב, ואני זרור, אין לאן לחזור. ליווי מוזיקלי. עולם שחור. מה יהיה? אימה. אימה, אימה. אי אי אי אי אי עכשיו בוא נשים את זה בקונטקסט זה משנות ה-80, מאמצע שנות ה-80 בעבור חוקן דולרים אני חושב שזאת התוכנית האחרונה של ההגשה זה עם מוטי קירשנבאום ו... אתה יודע הייתה תקופה שלא קראנו לזה חוקן דולרים חוקן דולרים חוקן דולרים, אתה יודע מה, איזו קונוטציה זה נותן לנו ימי לילם לו מעליזה. הופה! תודה, באמת, זה מדכא מאוד. הוא אבדלקט, מי זה מדכא? אנחנו נחזור לשידור לפני שישלחו אלינו אנשים לבדוק אם אנחנו בסדר. איזה רעיון. זה מהחיים, ודוקומנטרים. אנחנו נתחשב בזה בניקוד. בהחלט. מתחשבים בדברים כאלה? ודאי, ודאי. אז גם גילו אצלה אבנים בעורז. נתחשב גם בזה. תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי. אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. נחיית כבר. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. אם יעזוב לי לאללה. נורא. כמה נקודות מה היה לנו שם? אבנים באורז, אך מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו? אקונומיקה. אז שמונה בסולם יעקב. אה, יצחק. שמונה? כן. כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה. נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר שלוש. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר גוסס לאיתי מח... מה קרה? אני לא יכול לקרוא את השם שלי. תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זור בה התימני בשירו. ראשי כבד עלי, כושלות אל שתי רגליו. מי עזוב כמו זבוב עם ראש בקיר שותה אני עד בלי די, בוכה את זיכרונותיי. אני לא יוכל יותר. אני אומלל, אני מוגדר, אני גלמוד, אני צרוד, אני נמוך, כולי יתום, אני מוכרח עכשיו לנשום. על הכפאק! And he Oh And he Oh I I Oh Oh Oh Oh Oh Haram ala olam, eze olam haram חרם על העולם שלא הצטרפתם אלינו מההתחלה אבל אם לא ואתם הגעתם רק עכשיו אז אני לכם שאנחנו עושים כאן ספיישל כפול של מעדן ויניל פלוס אה, צחוק בשתיים עכשיו זה כבר צחוק באחת עכשיו כמה? עשרים לשתיים בערך באולפן איתי רוני שוורץ אמילוב שנמצאת כאן מהבוקר אנחנו הצטרפנו רק יותר מאוחר רגע, רגע, רגע, אנחנו, רגע, צוחקים, אנחנו נעצור וצוחקים, את, ה... ו... את התקליט הזה. צוחקים וצוחקים ועושים כאן מצב רוח, כי החיים הם uh, מצחיקים, ובלי ההומור ובלי הצחוקים, אנחנו לא יכולים לשרוד. Okay. תאר לך שהמדינה שלנו, כן, הייתה כזאת כל הזמן, קרה, כמו מוסקווה כזה, אתה יודע, לא, אני לא רוצה להשמע גזענית, אבל אם לא היינו שומרים על סוג של הומור, לא היינו יכולים לשרוד. הלא. אנחנו צריכים את ההומור הזה. מדינה כזאת קטנה, וכל כך הרבה רעש. <laughs> אתה שם לב? את uh, שמה לב שהגשש? כל לבוא, כך הרבה רעש, המדינה הזאת עושה. ליוו את ישראל לאורך הרבה מאוד משברים, והרבה... מלחמת ששת הימים, נכון. ומלחמת יום כיפור. הם היו קונצנזוס, אבל קונצנזוס, קונצנזוס, גם כשהם uh, עשו תעמולת בחירות למפלגה הלא נכונה. הופה, <laughs> <laughs> הנה עכשיו אנחנו מכניסים תעמולת לא. על... האלה. העניין, no, העניין, העניין הוא שבעבור חוקן דולרים יצא אחרי אותו סיפור של uh, תעמולת בחירות, נכון. של, uh, של הגשש. אתה יודע מה הם אמרו לגבי זה? יש שם מערכון שמתייחס לעניין הזה. הכניסו להם את זה כמו חוקן, אתה יודע למה הכוונה. אבל בכלל אנחנו יודעים שהגששים הם סוג של סטירה. יש לנו עוד כמה תוכניות כאלה שהן אמורות להיות, כמו ארץ נהדרת למשל, היום. אני רואה בארץ נהדרת כהמשך ישיר. של הגשש. של הגשש הכי עיוור. יפה, נכון. יש תוכנית נוספת שמנה אנחנו מרבים להשמיע בצחוק בשתיים. והיא קצת נשכחה בצד בגלל שהיא שודרה בערוץ הראשון ז"ל, היהודים באים. אוקיי, okay, נכון. תוכנית מצחיקה עלה. נכון. אמירה יודעת, אנחנו משמיעים מזה, מזה הרבה. ויש את הז'אנר החדש של ההומור הדתי-לאומי של אנדרדוס, שזה בכלל קורע, כי השילובים האלה של דברים שהם כאילו בקוד של ה... הציונות הדתית-לאומית, פתאום יוצאים החוצה והם מצחיקים. כן, הם מצחיקים, מצחיקים כי הם מדברים עלינו. הם עוסקים בה, בהוויה, הם עוסקים ממש הם, בחיים שלנו, אמתים, ואנחנו גם... זה, זה מצחיק כי, כי ככל שאנחנו צוחקים על עצמנו, גם יותר קל לנו אולי אחר כך לשרוד את הדברים היותר אה, מורכבים, כי גם ככה, תסכים איתי שהחיים הם מורכבים. גם ככה. אז בשביל מה להרכיב אותם עוד יותר? אם אפשר לחייך. עכשיו אנחנו נרד קצת לקרקע המציאות של הגשש החיוור. עכשיו, נכון. חלק מההצלחה הגדולה של הגשש החיוור הייתה שהם, זאת אומרת הם ופס שאנל, ידעו תמיד לעבוד עם האנשים הכי טובים שיש. מה שאומר שאת השירים שלהם כתבו אין ספור אנשים מהטובים ביותר. הנה למשל את... הפסטיבל שירי דיכאון ששמענו עד עכשיו, מילים יונתן גפן, דחן אריאל זילבר. וואלה, יפה. וואלה, נכון. ואת uh, שיח מלאכים ששמענו קודם, שוב, יונתן גפן ואריאל זילבר. Uh, ומתי כספי, את השיר הוא הלחין. ועכשיו, אנחנו נשמע שיר שאת המילים העבריות שלו כתב דן אלמגור, שהיה לנו... הכבוד לארח אותו כאן במעדן ויניל. מקסים. כאן כתוב הלחן עממי, לדעתי הלחן הוא של חג'ידקיס. בדיוק, אז בואו בוא נדבר על זה, מה זה, מה זה אומר לחן, לחן עממי, שאנחנו מדברים על... על זה. לדעתי זה לא עממי, זה חג'ידקיס, את מכירה את השיר, okay. כולם מכירים את השיר. אוקיי. Okay. הנה. הנה זה וואי, רגע, הסיפור, אפשר לשיר את הסיפור על מרקו פולו. אם את רוצה לשיר, תשירי, אני משאיר לך את המיקרופון פתוח. הוא... סקסי? אתה יודע? בשעה 13:43? אני חושבת שאם אי שם, בדרום, אלה שמשלחים בנו את זיקוקי הדינור ישמעו אותי כרגע שרה, מבטיחה לכם? שהיא שלחתי לפה. לא, להפך, שהם יפחדו. טוב. שהם יפחדו. אז הנה מרקו פולו. הסיפור על מרקו פולו, ואשתו, מרקה פולו.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 עם אשתו ישב כחודש בחיר בית לאלטיבית וחזר לגברת שוורצמן להתחיל מאלף בית אך אח ביום אחד חזר הוא במפתיע אל ביתו מה אך מרקו פולו לא מצא שם את אשתו עזרה אחרי שבוע עייפה אך מרוצה וכשהוא הביט וככה היא הסבירה בקפיצה כן הייתי קצת בהודו וראיתי את בגדד ופגשתי קצת מונגולים אבל סינים רק אחד מהיום בהל אמר כל מטייל לסירוגין מהיום גם מרקה פולה מגלה את ארץ סין לילי לילה לילה לילה אוי, אוי, אהרון, אתה לוקח אותנו לתקופות היפות בחיינו ועושה לנו מצב רוח טוב. אנחנו משתדלים. שאפו, שאפו, שאפו. באמת. נו, אז איך זה לעבוד איתי היום? ממש כיף. אוי, תקשיב, זה החיבור הראשון שלנו יחד בשידור משותף. אני מאוד נהנית, מה איתך? אני מאוד נהנה. מה איתך? יש לנו כימיה? מה איתך? פיזיקה. תשמעי, אני הייתי גרוע מאוד בשיעורי כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה. أي, أي, הייתי טוב רק באנגלית. אז אני רוצה לומר לך שיש לי סיעות במתמטיקה. אני, חוש... אני חושבת, תראה, אני אמרתי לעצמי ככה, כשאני אגיע לגיל פנסיה, בתקווה, כן? תלכי ללמוד מתמטיקה. אני חייבת את זה לעצמי. כי הייתה לי מורה נוראית למתמטיקה. היא הרסה לי את כל הקטע. וכשהיו שואלים אותי, אחד ועוד אחד, כמה זה הייתי עומד שלוש? ואם לא ידעתי, הייתי צריכה מה לעשות? זה, זה, זה היה המורה למתמטיקה שלי. זה מה שהוא היה. וכשהיינו טועים, היינו שמים את, את האצבעות, אני למדתי בבית ספר דתי, שמים את הידיים ככה, אתה יודע, אני מראה ככה, אבל... לקבל מכה בסרגל. יפה. איך ניחשת? רוני, את רוצה לדכא אותנו היום? לא, זה לא תיקון, זה כיף. כיף. זה כיף. לא, כי אם היית אומרת לי, ברבות הימים, הצטיידתי בסרגל, חזרתי לבית הספר, חיפשתי את המורה. זה לקחת את החיים והומור האלה. הרי... וזה מה שאני מנסה לומר. בהתחלה זה היה מאוד טראומטי, אחר כך אמרתי לעצמי, זה כיף. תיזכרי תמיד בפליק הזה, ותיזכרי תמיד שאת צריכה להחזיר לה, וללמוד ול... ל... מתמטיקה, ולהצליח. ולהצליח. עד היום עוד לא הצלחתי, כי כן, אני מתמטיקה, ועדיין לא חברים כל כך טובים, אתה יודע. אין דבר שהוא יותר קונצנזוס מלראות uh, סרט ביום העצמאות. סרטים אני אוהבת. או בפסח, או בחנוכה. Okay. או... כי uh, יש סרט אחד שחוזר בכל הזדמנות, ויש סרט אחד של הגשש, שאפשר לראות אותו אפילו ברצף, ולצחוק בכל פעם מחדש. עכשיו, זה סוד הקסם שבלתי ניתן לפרש אותו. איך סרט אחד, שכשהוא יצא, המבקרים שחטו אותו. אוקיי. Okay. הפך להיות סרט הקלט מספר אחד של ישראל. אי פעם. שהוא? יואו, יואו. enough said, מה שנקרא. בואו נהנה, yeah, בואו נשמע. Right. late <laughs> in <laughs> Thank you. הנה, טוב, הנה, אז הנה. גבעת חלפון אינה עונה. אה, טוב, אה, אתה צודק. אתה יודע, כשמבקרים כותלים אה, סרט, נשאלת השאלה, מה, מה המקום של המבקרים? וואלה, זה הזמן שלי עכשיו לקטול את כל המבקרים. שיש, יש לנו כאן ברדיו חטיבת קולנוע מאוד אה, מאתגרת. כן, יש לנו את רון פוגל, יש לנו את זה עם אקשן. ו... דיוויזיה, מה את אומרת חטיבה? ואותי, אני כאילו עכשיו על תקן של זה, אבל כן... אה, אסי דיין הוא פשוט היה אלוף בתחום שלו, 1976, גבעת חלפון, נכון? ובהחלט כן, כמו שאמרת, הסרט הפך להיות לשלאגר אמיתי. לא סרט שלאגר, אלא גבעת חלפון. גם שלגר, כמובן. כן, גם שלאגר, יש לו מעמד משלו. עכשיו אני מתלבט פה למה הסתבכו לי קצת התקליטים. מה? התקליטים? אז אני עכשיו... אלחץ על הכפתור, okay. ואנחנו נשמע שיר, ותכף נראה מה אם אני כיוונתי, uh, כיוונתי ל, לשיר שרציתי. שק, שקט. Why? זה שילוב קסום. הגשש החיוור ודני סנדרסון. זה מה שיש. אמרה לי מצטערת, העתיד אינו ורון, אך אין זה סוף הדרך, כי בכל זאת אוכל לבלות, שאלתי מדוע זה ככה. אמרה לי משפט שכזה שזה מה שיש, זה מה שיש. אל תתרגש ואל תתייאש, אלא רק תנסה להסתדר עם המא-מא מה, מה שיש, עם המא-מא מה, מה שיש. לא היססתי ויצאתי לחפש את גורלי אל חוף השנהב נפלגתי, חלומות וכובעים. באמצע האטלנטי, שערה השתוללה, ובאופן אלגנטי, הספינה הכוערת טבעה. בקרש קטן נאחזתי, והקפטן צעק לי, <עלה> זה מה שיש, זה מה שיש, אל תתרגש ואל תתייאש, אלא רק תנסה להסתדר עם המא-מא מה שיש, עם המא-מא מה שיש. אל תתבודד יבש, אני והקפיטל, וכמה שלא הסתובבנו פגשנו את שנינו כל פעם, את שנינו כל שעה, היא פגשנו גברת, לפתע הופיעה גיסה, שאלנו איפה שאר החברת, ואז היא ענתה בשמחה, שזה מה שיש, זה מה שיש. אל תתרגש ואל תתייאש, אלא רק ננסה להסתתר עם המא-מא, מה שיש. ומאז אני לא מתעקש, לא מתרגש, לא מתייאש ולא מתבייש. אני רק מנסה להסתתר עם המא מה שיש. לא נעים עם המא מה שיש. נתרגלי אל המא מה ש... תראו, זה מה שיש. עברה עלינו כאן כמעט שעה נחמדה מאוד. נכון. אנחנו נהנינו כאן, רוני ואני מקווים, ומושה כמובן, אנחנו מקווים שנהניתם גם אתם, ושהצלחנו בשעה הזאת קצת לעשות לכם שמח. מצב רוח טוב. כן, בהחלט. כי חשוב מאוד שיהיה מצב רוח טוב ביום כזה. נכון. אז קודם כל, תודות. תודה לרוני שהייתה כאן באולפן. תודה גם לך. תודה לאהרון. איזה כיף, תודה לאהרון, להבירה. תודה לאמירה שלא פחדה, נסענו בכביש הריק. טוב, הוא לא היה כל כך ריק, נסענו, הכל היה בסדר. דותן לדותן שהיה פה ברוחו פה. נכון. אנחנו אוהבים אותך, דותן. לא, הוא פתח את היום, לא רק ברוחו, גם בגופו. הוא התחיל את הגוף בבוקר. חד משמעית. כן. תראו, אז מתלבטים המון, באיזה, איזה שיר אנחנו נסיים. אז euh, אני אלך על שיר שהוא גם חמוד נורא, וגם חכם נורא, כי יוסי בנאי כתב אותו. המדהים. ו... הגדול מכולם. הגדול לגמרי. מכולם. ולא נותר אלא להגיד לכם, תשמרו על עצמכם. נכון. אמן. שהיום הזה יעבור בשקט. ובשלום. ו... אתם יודעים מה, מה שלא יהיה, זמזמו את החיים. לא, oh, בדיוק. כי זה מה שיש. אין סיום יותר משובח מזה, אז גם תודה רבה. תודה רבה על שעה משובחה. תודה ושעה רבה. ושעה מהנה. אנחנו נהנינו כאן ברופן מאוד מאוד. <laughs> הגשש החיוור עשו לנו יופי של שעה. לגמרי. זהו. שוב אני אומר, תשמרו כסם. על עצמכם תשמרו. ותקשיבו להוראות uh, פיקוד העורף. אכן. ושיעבור היום בכיף ובשקט. <עכן> ובשלום, וגם uh, תודה רבה ל, ל, ל, לכל התודות האלה, אני מרגישה <עכן> כמו איזה, אתם יודעים, באוסקר, אבל כן, תחנת הרדיו הזאת, יש כאן אושייה, אושייה שמנהלת את התחנה הזאת, שפורם לה משה אירונסקי. והוא זה, כל הקסם הזה, לא מעט בזכותו. בוא נגיד כמעט הכל בזכותו, אבל הוא מוביל אותנו שם, למקומות אח, הנכונים. אכן כן. אין. נו, למה בחרתי אותו להיות שותף במעדן וניל? אתה מבין? גיל, כן. אתה מבין? זה הכל VIP, זה הכל <coughs> סתם. <laughs> הכל בצחוקים. <laughs> חבר'ה, זמזמו את החיים. לגמרי, לגמרי. ותחזרו אלינו בשבוע הבא למעדן וניל, שאני מקווה שהוא יהיה <coughs> באווירה אחרת. אחרת. ביי. יום טוב. יום טוב. Mo ŝi samzemsha moiisha Zazem ja fezzamzem Mo ŝi samzem moiisha samzem moiisha ve mioisha halt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 תנו לנו בלייק, כנסו עכשיו